Välkommen till podden, sektion G, avsnitt 16 Vi snackar igenom Leksandsmatchen idag bland annat Och så har vi lite, fått lite snack med Chris som jag kan berätta lite Men läxansmatchen igår, 2-5 eh, Säger, ska vi börja med Säger? Eller vad vill du vi köra idag? Ja, vi kan man, ja, det kan vara vad som helst. Tycker jag börja med att säga att de tar sista målen de var i tom bur så de, inte, de kan inte definitivt inte ge om Gustav som så jag, jag tror inte jag var med om en match där Sjögle fått så mycket skott emot sig och satt och på lite framåt det var, det var pinsamt faktiskt så att säga. Det var skottet Leksand var mer ute för programmera för att vinna än vår Ja, två de, skott Elva skott efter två perioder hade rögle. Ja men de, kom hit, de var liksom inte med att De var inte liksom närvarande Sen har de fått två mål Lite slumpmässigt en Jag och inte när det är någon finess liksom, då De hittar på helt fri där uppe, Står där och fiskar uppe, Som gör världens sämsta kroppsfilm Och sätter någon ändå och... ja, Det berömde ju Helqvist På presskonferensen efteråt I alla fall det är inte kroppsgenten, måste vara varianten i så fall. Varianten, ja. Ja, <laughs> eh, ja eh. då fick du en tackling, en late hit. Eh, du gör är ju lite oeniga där. Jag tycker den är lite, känns lite som ett litet beställningsjobb. Plocka bort röglets bästa spelare. Sen kör vi. Ja, jag jag, som sagt, jag har ju en annan åsikt. Jag tycker att det sig, det var precis som alla andra, att de inte och I vanliga fall ska han ta en sån tackling. Det visste är en LTC, man har tillspelat fronta pucken. Den tar klockrent i bröstet, trillar den olyckligt och komma in i serien. Det verkar inte som han ska vara så allvarlig kurser. Pratar om att han inte kan spela i morgon. Han är grymt viktig. Ja. Uh, ja. Det märktes ju framförallt igår att det blev ju väldigt ster det var egentligen bara ett backpar som var intakt, resten fick ju gå runt ju. så vi hade ju en liten egentligen en liten debutant igår Nickel Det måste vi säga, Tim och Nickel. Ja. Man, har tänkt, man har tittat liksom ja, det för någon? jag var har sett någon på bänken suttar, han ser inte så gammal ut men han har gjort några och kom in och spelade tuft och rejält jag tyckte faktiskt att han bara bättre än flera av de andra backarna som verkligen spelade, jag som brukar spela Ja, där är ju vissa som har kopiats svårt jag vet inte, Eke Stål Jonsson Jag vet inte alltså, Jag, jag, vet vad jag, vad jag har ingen ja och sen Erik Gellina har äh, åkt runt nästan hela matchen som en förvirrad höna tyckte jag Ja, han, blev, han hamnade i chock när han inte Seider kunde styra upp spelet på honom. Ja, så alltså, det är helt klart. Eh, så nej, back försvarsspelet blir ju väldigt eh, drabbat när Seider försvinner. Och jag trodde faktiskt inte att det skulle märkas så mycket. Visst, det var kanske inte den bästa dagen på jobbet som Röglar har haft eh, denna säsongen, men... Eh, man ger ändå sig chansen att vinna i sista perioden Och när Det är väl två och tre Två och en halv minut kvar Så har öglig teckning anfallsen. sen Då tycker jag det är väldigt konstigt Att man plockar ut JG När man knappt har vunnit en teckning På hela matchen Vind uh, yeah. Etablera Plocka målvakten Ryfors saknades ju Något kopiöst som teckare igår Ja, det var ju någonting jag hade. Jag tänkte att jag skulle typ att... Simma Ryfos är ju verkligen en person som vi verkligen saknar. Och det märks han inte är med att spelar. Han har tagit enorma kliv och blivit en viktig del av laget. Ja, han. Absolut. Och ja, något annat som också syns. Det är den här briset är borta hög land och försvunnit. Det är en jättebra maskin. Men de här spelarna som gör det oväntade bryter mönstret och liksom kan göra något eh, snabbt. Det är i varje högland som gjort det. Den som har tagit lite av den här rollen, gör de där exceptionella, liksom, snygga finterna som liksom, bryter mönstret. är faktiskt allt de så den Annars är det ju en maskin som inte kanske sticker ut. och jag saknar de här eh, en timme. artister, kan vi säga så? Mm, absolut. Kan man göra det? Så att, ja nej alltså det, det, det ser väldigt väldigt tungt ut Det gjorde det ju egentligen redan eh, Mot Linköping också Där, De har kommit in i en liten Formsvacka Även om eh, man läste i, Inför matchen De två mest formstarka lagen möts Men eh, eh, Någon vidare forman har nog inte rödlaft Tycker jag Nej jag, jag vill inte säga att de har Levt på att de är en maskin som inte har, mm. de kommer till jobbet att göra det de behöver om de har inte behövt eh, ge sig i krig om man ska så, liksom göra någonting och det blir lite av ett slutspel som har kommit läxan var verkligen på tårna och visade att de vill man inte gärna möta någon de saknade en del namnkunniga bra spelare, Oskar Langman till exempel och, och det, det är ju pinsamt hur upptukt tittande våra backar blev det var ju ibland en tror det är eh, 2-1 eller 2-1 lika en där Excel som tittar han följer med i backen men det är Mattias Karlsson som är bakom mål och så slår tillbaka passningen så var helt öppet mål i stort sett för... jag glömmer att kolla på sin ja den sin spelare som man ska plocka bort för han tittar bara på puck ja och sen kan jag ju man lade ju märke till det att coachningen jag tyckte det var lite konstigt för att ja det var ju säkert 3-4 byten som jag såg, som eh, fjärde femman var inne, mötte deras första femman. Och det var ju då de här byterna när Linus skjödde, han, Linus, var man att spela. Då hade vi Linus, Erik Andersson. Eh, och, och sen då hade vi ju då även Nickel inne. Så alltså, så att, de satte ju rätt så bra press på Röglö. Det, de var, det var i andra perioden, tror jag, det var en runda där. Jag kom de satte ju jättebra jag tror till och med att kom ett. Ett mål där när de var inne Jag förstår inte varför Liksom varför matchar man dem mot Rivik och de här Ja, Rivik, de fick mycket mycket Speltid även i boxplay Det var ett boxplay Där som Jag vet inte vad du sysslade med Men genade, äh, va? Ja, precis mm. Men menar du, de spelade ju De killarna, det är inte så att de bara spelade offensivt De fick spela då boxplay och göra mål ja. Exakt. Ja. ja, men där, det är väl inte så mycket, det kan vi lägga den åt handlingarna lite? Eh. En sak måste jag få säga, jag brukar jag har, mitt, eh, jag har ju några sådana jag brukar ha hackkycklingar kan jag säga. Mm. En av mina hackkycklingar som jag brukar få ge mig på, det var ju Morgan Johansson, domaren mm. från Ljungby. Han är, jag, jag ser lite som en fadnar när jag ser honom. Och igår så måste jag säga att jag har ingenting att anmärka på hans... Äh, ja, det var en narkonst utvisning, men hon drabbade faktiskt mest läxand. Alltså jag tyckte att det var helt okej okay match från domarsidan Det var inte svårdömd för Ögle var ju inte ute för att tackla så överhuvudtaget. Det var väl enkelt. Nej då, det var nog enkelt att döma igår. Så det var. Ja, nej vi lämnar det matchen. Vi har låtsat den aldrig hänt och lägger den till handlingarna. Ja. Växjö, morgon. Det gäller nog till mm. att vi får tillbaka både... Ryfors och eh, Seider Annars kan det nog blåka vi arena imorgon Ja det blir ingen Lätt match Absolut inte det blir det inte mm. bli. så att, eh, Vi får väl eh, De hade i alla fall eh, Kört lite på träningen idag I alla fall men Vi får se briset är ju inte aktuellt För tillfället eh, Så eh, det kan nog ta ett tag till men jag hade ju lite där, jag fick ju faktiskt äran att vara med på matchen igår, igen, sen en match till Och satt i restaurangen Och Chris kom och pratade Han sa att han hade väldigt, väldigt ont i sitt vänsteröra Han hade suttit med sin telefon hela dagen Den var brännhet Och när han hade den i fickan och han stod igen, han sa jag står egentligen bara och väntar på att samtal ska ringa. Rätt agenter ringer till mig. Så att, att där är någonting. Är på ingång. Och eh, där ställdes väl också. Någon fråga sen vet jag. Efter han hade varit i restaurangen Det var någon paus som. Eh, jag lyckades stå och tjuvlyssna lite. Eh, han vill inte säga. Om det var någon. Forward eller back. Eller något sånt. Eh, han säger att. Eh, där kommer komma någonting här inom det närmaste Och Spännande. det är ju inte så himla konstigt heller För att eh, nu, vi har, ser ju direkt när vi har skador på våra ledande spelare Då, är, då kan vi till och med Leksand slå oss <laughs> Ja, vi har ju tagit in Philip Karlsson från Oskarshamn Inget ont om Filip det är en jättetrevlig kille Men han, han räcker liksom inte till Nej och sen framförallt blir det slutspel så då När det blir slutspel så har vi ju ett jättetunt lag Och det, det gick ju Chris ut med i tidningen också att, Och sa vi, vi måste inspela för att vi har ju mycket tunnare trupp nu Än vad vi hade när vi startade serien Och det är ju helt rätt så ja. att, Och han sa det att nej Höglander kan vi ju glömma För att han ska spela andra femma med kaptenen Nu är väl ja, ja. natt tror jag Nedsläpp släpper natt ja 0400 Så att äh, Det var lite äh, Snack med ja. den matchen Och sen mm. äh, ja, Det har ju lite namn Du kan droppa liksom Vad det har i tidningar och så Ja, det har lite om HVs Filip Sandberg inför kommande säsong Har stått i media Och äh, Ja, du det är kanske en spelare som passar in i Rögläs eh, eller Chris och cams eh, hockeyfilosofi kanske. Det är... Ja men det känns som liksom. att vi håller på att byta spela med varandra, HV och Röglä. Det är ju hur många gamla spelar som helst i HV och vi blir på uppsjön och spelare från HV i, i Röglä som liksom, Det känns lite konstigt men samtidigt är jag ju ändå jag tar nästan hellre än spelare, inte vem som helst men ändå som att jag om och spela till Europa. Det är sämst som man kan tänka sig. Det borde ändå väl vara att plocka någon eh, spelare från, som det pratade från NHL-kampen. För då kan, de kan ju inte vara jättemotiverade. Tänk att du siktar på att in för NHL och så. Nej, det blir ingenting. Nej, jag blev ja, men... skickad av NHL. Nej, jag får ju sticka ut i Europa och tjäna pengar. Ja, men i, i år skulle jag nog kunna tänka mig att... Eh... De skulle vara hungriga faktiskt För att de måste ju vara oerhört sugna på att spela hockey Ja och då vet jag ett namn som jag skulle vilja diskutera då Som inte tog plats i NHL Som jag skulle kunna tänka mig till hem igen mm. Lukas mm. Han blev nedskickad av HL ja. han, han hade kunnat göra skillnad Han var ja. grym förra året i AHL Han har ju mycket hockey i sig kan ingen säga något annat om Och han känner laget Ja det är ju lite, det kommer ju upp rätt så mycket på den här, vad heter det, waivers Ja, men det är inte bara waivers, waivers är de som andra lag kan knipa, de, det är inte någonting vi egentligen kan bry oss så mycket om det är mer för att de som blev medskickade inte får vara med nu i säsongsinledningen, de får ingen plats i lagen det är rätt många svenskar som inte fick plats i i truppen och har de blir nedskickade till ARL och ARL är det inte säkert att den kommer igång än? Nej, jag såg ju om man bara tar den här waiverslistan så såg jag ju, där var ju ett svenskt namn som som var lite intressant för mig men det är ju ett jättelång. alltså det slagskottet det är ju så långt så jag, ja det kommer inte ens över pölen tror jag. Och det var Lou Eriksson. Ja han tjänar rätt bra på att spela. spelar. <laughs> ja det är ju det han gör. Ja, jag, ja, men han är, det, är det hade, för mig hade det varit en drömmam jag tror han det, det tror jag blev ett bra irögle det, det tror jag men eh, som sagt att, då eh, får vi nog stort brett med slantar. jag tror jag ska säga att jag tror att det skulle vara för, jag, jag kan ju tänka mig som säga: trevligt du men det är långskott om vi tittar och brukar av så är det okända spelare eller unga spelare som är på väg uppåt som Helt plötsligt. Ja som inte riktigt koll på. Så i så fall någon sån spelare vi kanske skulle tro, tro att det kom en etablerad äldre spelare. Nu så Ben Smith. Var ju tvärtom han var ju äldre etablerad. Ja men så vi behöver vi, vi, helt dåligt se. För det är, det är ju annorlunda ju. Så enkelt är det. Eh, där kommer det garanterat vara. Eh, några kända namn som kommer komma till Sverige och spela. För att de vill inte. Kan, vågar inte vänta en månad till för att kanske omål dra igång. Så att, ja, vi, det är väl i mitten av februari som är stopp här så att, det återstår väl att se. Vi, vi återkommer ju så fort vi får reda på något. Ja, som sagt det är väldigt spännande tider på, på den frågan Är det någon som har några tips och så får de gärna maila in eller ha avse på sociala medier vad som helst också. Absolut. Tipsa oss. Annars så är vi tillbaka på söndag igen. Jag eh, hoppas att vi har någon bättre insats vi kan recensera vid det laget. Ja, då hoppas vi på att vi har sex poäng. Och då hoppas jag att Mattias eh, kommer tillbaka. Ja, så är det. Så eh, nu går vi för eh, tre poäng på torsdag. Så, eh, och en, sist, en sista sak, en sista sak. Glöm inte att swisha Vi ska fylla hemmaborgen i derbyt Ja, det ser ni i Här under Kan ni se swishnumret både till derbybiljetten Och till den berömda Höga sitt och AIA-soffan Ja, just det Så ses vi på söndag vi? I'm